Sesudah kami merahim, sudah kita satu huruf di pelajaran yang pertama, yaitu tentang huruf Fulhijjah ilmu Prodeti, huruf Prohijjah secara tersendiri. Apa faidah yang belajar pelajaran yang pertama ini? Apa faidahnya? Hmm? Untuk bisa membaca huruf-huruf yang Allah sudah letakkan di awal surah sebagai asruf, al almukotrah huruf-huruf yang tersendiri di awal surah maka kita akan bisa membacanya dengan mempelajari pelajaran yang pertama ini. Ini pelajaran yang pertama ini kita sihari dianggap 40% untuk menguasai kitab ini. Kalau sudah pelajaran pertama dikuasai tinggal 60% lagi. Dan huruf-huruf yang diletakkan sudah ada yang menemukan PR-nya. Ada berapa surah yang diawali dengan huruf, -huruf hija'iyah? Ya, 29 surah. Ya. Dari mulai Al-Baqarah, al, al imran Terus Al-An'am, al araf al al sampai ke sana. 29 surah yang diawali dengan huruf-huruf hija'iyah. Kemudian huruf-huruf fijayah -huruf yang berada di awal surah ada berapa huruf? Atau sebelum yang huruf fijayah ada berapa huruf? Hah? Huruf fijayah ada berapa huruf? Yang rohaji kata Imam jazari 28 huruf. Ya, kemudian yang ada di awal surah ada berapa huruf? Yang diletakkan oleh Allah swt di awal surah? Di ayat yang pertama Ada berapa huruf Seluruhnya dalam Al-Quran Ada 14 huruf ya, nanti Dari 29 surat ini Tidak lepas dari 14 huruf okay. Silhu suheran man koto'akadash tahar Itu dikumpulkan dalam kata tersebut Kita baca yang pertama alif alif ya tidak alif atau alif atau alif ya, ada yang alif ya. alif kayak sak ujungnya ya. sak ujung gigi seri atas dengan perut bibir bagian dalam alif alif ya alif itu ada anginnya kita baca Alif Alif Jadi ya, ingat-ingat dengan alif Atau alif Pendek Yang kedua ba, ba Ba Yang roji dalam penulisan huruf hijaiyah Tidak memakai hamzah ujungnya. Kenapa? Karena kalau memakai hamzah Nisaya huruf hijaiyah tersebut akan dibaca Majlis Madapa? Dibaca madapa kalau pakai Hamzah Ba-u bukan bau. Ba, kemudian setelahnya ada Hamzah setelah Alif. Maka akan dibaca madwajib ba lima harokat. Tapi ingat, ya, dua harokat saja ba. Coba. Ada. Surah dalam Al-Quran yang diawali dengan huruf Ba Ada enggak? Hah? Ada? Ada apa enggak ada? Hah? Jangan lihat di atas. Ada enggak ada? Enggak ada. Lewat. Suhan Al-Muhim ketika kita membaca huruf Ba, tuduh harukat. Ba Yang berikutnya Coba Ta, ta. diikuti hamzah tidak ta ta ni ya. ad, ad ada hamzah sekali lagi ta eh ada surah yang diawali dengan huruf ta ada Itu bukan huruf hija'iyah Sudah berubah di Fatshah Huruf hija'iyah tersendiri Tidak ada atau belum ada? Tidak ada Berikutnya Sa A Ujung lidah dengan ujung gigi seri atas Sa Sa As Tempelkan. Maka dua harokat pula Tidak memakai hamzah ujungnya Supaya tidak panjang Berikutnya Jim ya. Itu huruf Bukan Ja ya. Kalau kita diperintahkan untuk membaca huruf Maka baca dengan sempurna Ini huruf apa? Huruf Jim Dua harokat Jangan Jim Bukan Jim Jadi Jim Dua harokat Ulangi Jim Jim Setelahnya Ha Atau ada huruf yang diawali dengan Surat yang diawali dengan Jin Ada Surat yang diawali dengan Jin Tidak ada Yang berikutnya Ha Dari tengah tenggorokan Kalau Jin tadi Tengah lidah dengan langit-langit atas Jin Aj Ha Dari tengah tenggorokan Ha Dua rokat Ha Ah Seperti itu Ada huruf hijai yang diawali dengan ha Atau surah yang diawali dengan huruf ha Hmm Seperti apa Banyak Masya Allah Ya Tawabun Sampai seterahnya Ha Seperti itu Tinggal hanya dibaca dua harokat, hamim tidak hamim ubahnya. Itu faedahnya sehingga kita bisa membaca h dua harokat tidak hamim seperti itu atau tidak h ha umim tidak ada hamzahnya. Ya. Tidak ada hamzahnya. Yang berikutnya ko tenggorokan yang paling asas ah Ah, kh dua huruf bukan kh u, tidak ada hamzahnya. Kho coba. Yang berikutnya, dal, ujung lidah dengan tempat tumbuh gigi bagian dalam, gigi seri. Tidak ke atas, tidak. Dal, apa namanya? Enggak. Tadi, da, da titik dan coba Berikutnya ujung lidah dengan ujung gigi zam. Lidah bergerak. Zal. Berikutnya ra. Punggung lidah dengan langit-langit atas. Ya gusi atas depan ro, ro. dua harokat pula. Berikutnya za, ya. ujung lidah dengan gusi uh, gigi seri bawah, ya. lebih terbenam ke bawah. Za, dua harokat. Ada Al Quran atau surah dalam Al Quran diawali dengan huruf dal. Ada tidak? Dal, dalam Al-Quran? Di awal surah? Tidak ada. Zal Ada? Tidak ada juga. Rauh? Banyak. Al-Islam Rauh? Zuharakan. Rauh? Tidak pendek Al-Islam Roh Tapi dua Harokat Roh Ketiga membacanya Subhanallah Terima kasih